Розділ другий. Артему в голову полізла всяка погань. Чорні, клята нелюдь, яка, щоправда, в його чергування трапилася тільки один раз, але перелякався він тоді добряче. Та й як не перелякатися? Ось сидиш ти в караулі, грішся біля багаття і раптом. Чуєш? З тунелю, звідкись із глибини, лунає розмірений глухий стукіт. Спочатку віддалеки, тихо, а потім все ближче і голосніше. І раптом рве слух страшне цвинтарне виття, зовсім вже недалеко. Переполох. Усі зриваються, мішки з піском, ящики, на яких сиділи, навалюють в заслону, швидкоруч, щоб було, де сховатися. І старший, що сили, кричить, не шкодуючи зв'язок. Тривога! Зі станції поспішає на підмогу резерв. На 150-му метрі розчохлюють кулемет, а тут... Де доведеться прийняти на себе основний удар, люди кидаються додолу, за мішки, наводять на жерло тунелю автомати, ціляться і, нарешті дочекавшись, поки у пері підійдуть зовсім близько, вмикають прожектор. Дивні, маячні чорні силуети видніються в його промені. Голі з чорною лискучою шкірою. З величезними очима і проваллями ротів. Розмірено крокуючи вперед на укріплення, На людей, на смерть, на повний зріст, Не згинаючись, все ближче і ближче. Три, п'ять, вісім тварюк, І найперша раптом задирає голову І видає заупокійне виття. Дрижаки по шкірі, хочеться схопитися і бігти, кинути автомат, кинути товаришів, все до дідька кинути і бігти. Прожектор спрямований прямісінько у морди тварюк, щоб яскравим світлом хльоснути їх по очах. І видно, що вони навіть не мружаться, не затуляються руками, а широко Розплющеними очима дивляться на прожектор. І розмірено продовжують іти вперед. Вперед. І тут нарешті підбігають зі 150-го з кулеметом. Залягають поруч, летять команди. Все готово. Гримить довгоочікуване. Вогонь! Враз починають стукотіти кілька автоматів. Гримкатить кулемет. Але чорні не зупиняються, не пригинаються навіть. Вони в повний зріст, не збиваючись з кроку, так само розмірено і спокійно йдуть вперед. У світлі прожектора видно, як кулі терзають лискучі тіла, як штовхають їх назад. Вони падають, але тут же підіймаються, випрамляються і вперед. І знову хрипко цього разу, тому що горло вже пробите, лунає жахливе виття. Мене ще кілька хвилин, поки сталевий шквал зломить нарешті цю людську, нелюдську, безглузду впертість. І потім, коли всі опорі вже будуть валятися мертвими, то й чи були вони живими? Непорушні, пошматовані, звіддалік. З п'яти метрів іще будуть дострілювати контрольними в голову. І навіть, коли з усім вже буде кінець, коли трупи вже скинуть у шахту, все ще стоятиме перед очима та сама моторошна картина. І як впиваються в чорні тіла кулі, і обпікає широко розплющені очі прожектор. Але вони продовжують розмірено Іти вперед. Артема пересмикнула від цієї думки. Авжеж, краще про них не базікати, подумав він. Так, про всяк випадок. Гей, Андрійовичу, збирайтеся, но ну, ми йдемо вже. Закричали їм з півдня, з темряви. Ваша зміна закінчилася. Люди біля багаття заворушилися, звільняючись від заціпаніння, підводячись, потягуючись, підбираючи рюкзаки і зброю. Причому Андрій прихопив із собою і підібране цуценя. Петро Андрійович і Артем повертаються на станцію, а Андрій зі своїми людьми до себе на 350-й чекати, поки їх змінять. Підійшли змінники. Поручкалися, з'ясували, чи не було чогось дивного, особливого, побажали відпочити як слід і сіли ближче до вогню, продовжуючи свою розмову, розпочату раніше. Коли всі рушили тунелем на південь до станції, Петро Андрійович жваво про щось заговорив з Андрієм. Мабуть, повернувшись до однієї з їхніх вечірніх суперечок, а знайомий уже голомозий здоровань, котрий розпитував про раціон чорних, відстав від них, порівнявшись з Артемом і прилаштувався так, щоб йти з ним у ногу. То ти що ж, сухого знаєш? Запитав він Артема глухим, низьким голосом, не дивлячись йому в очі. «Дядю Сашу? Ну так, він мій відчим. Я й живу з ним разом», – відповів чесно Артем. «Треба ж так, відчим. Нічого не знаю такого», – пробурмотів голомозий. «А вас як звуть?» – зважився Артем, розмисливши, що якщо... Людина запитує про родича, то це дає і йому право запитати у відповідь. «Мене звуть?» – здивовано перепитав голомозий. «А тобі навіщо?» «Ну, я передам дядькові Сашку, сухому, що ви про нього розпитували». «Ах, ось для чого. Передавай, що Хантер. Хантер запитував». «Мисливець!» – привіт передавав. «Хантер? Це ж не ім'я! Це що, прізвище ваше чи прізвисько?» – допитувався Артем. «Прізвище? Хм!» – хантер посміхнувся. «А що? Цілком?» «Ні, хлопче, це не прізвище. Це, як тобі сказати, професія!» А твоє ім'я як? Мене звуть Артем. Ось і добре. Будемо знайомі. Ми наше знайомство, напевно, ще продовжимо. І доволі скоро. Будь здоров, Артеме. Підморгнувши Артему на прощання, він залишився на 150 метрі разом з Андрієм. Іти було зовсім небагато. Здалеку вже чувся жвавий шум станції. Петро Андрійович, котрий ішов з Артемом, раптом запитав у нього, заклопотано. слухай слухай, Артеме, а що це за мужик взагалі? Що він там тобі казав?» «Дивний якийсь, про дядю Сашу розпитував, знайомий його чи що?» А ви що, його не знаєте? Та ніби не знаю. Він тільки на пару днів до нас на станцію. В якихось справах, здається. Андрій його знає. Ось він і напросився з ним у караул. Чорт його знає. Навіщо йому той караул? Якась в нього фізіономія знайома. Так, таку зовнішність забути нелегко. «Напевно», – припустив Артем. от тут, де ж я його бачив? Як його звуть, не знаєш?» – поцікавився Петро Андрійович. «Хантер!» – так і сказав. «Хантер!» «Попробуй зрозумій, що це таке». «Хантер?» «Дивне якесь прізвище!» – насупився Петро Андрійович. «У далині?» Уже замаячила червона заграва. На ВДНГ, як і на більшості станцій, звичайне освітлення не діяло. І ось уже третій десяток років люди жили в багряному аварійному світлі. Тільки в особистих апартаментах, наметах, кімнатах зрідка світилися звичайні електролампочки. А справжнє яскраве світло від ртутних ламп осявало лише кілька найбагатших станцій метро. Про них складали легенди. І провінціали, з крайніх, забутих богом полустанків, бувало, роками плекали мрію дістатися туди і подивитися на це диво. На виході з тунелю вони здали в караулку зброю, розписалися. І Петро Андрійович, потискуючи Артему на прощання руку, сказав. «Давай, но, ну, на боковеньку. Я сам ледве на ногах тримаюся, а ти, напевно, взагалі стоячи спиш. І Сухому полум'яний привід від мене передавай». Скажи, нехай гості заходить. Артем попрощався і, відчуваючи, як навалилася раптом утома, побрів до себе на квартиру. На ВДНГ жило чоловік двісті. Хтось у службових приміщеннях, але більша частина в наметах на платформі. Намети були армійські. Уже старі, пошарпані, але зроблені якісно. Та й крім того, ні про вітер, ні про дощ вони тут під землею не чули. І ремонтували їх часто. Так що жити в них можна було цілком. Тепла вони не пропускали, світла теж. Навіть звук затримували. А що ще потрібно від житла? Намети тулилися до стін і стояли оба бічних. І зі сторони колій, і зі сторони перону. Сам перон був перетворений в якусь подобу вулиці. Посередині був залишений доволі широкий прохід. Деякі знаметів, обширні, для великих родин, займали простір в арках. Але обов'язково кілька арок були вільні для проходу. З обох країв платформи і в центрі. Знизу, під підлогою платформи, були інші приміщення. Але стеля там була надто низька, і для життя вони не годилися. На веденга їх пристосовували під продовольчі склади. Два північних тунелі через кілька десятків метрів з'єднувалися короткими міжлінійниками. Вони колись були побудовані для того, щоб потяги могли розвертатися і їхати назад. Тепер один із цих двох тунелів доходив якраз до бокового з'їзду в міжлінійник, а далі був завалений. Інший вів на північ до ботанічного саду і до самого Медведково. Його залишали як відхідний шлях на крайній випадок. І саме в ньому Артем і чергував. Їхній інший шматок другого і з'єднувальний перегін між двома тунелями були відведені під грибні плантації. Колі там були розібрані, грунт розпушений і вгнояний. Туди звозили відходи з вигрібних ям і біліли повсюду акуратними рядами грибні шапки. Також був завалений і один з двох південних тунелів на трьохсотому метрі. І там, у самому кінці, подалі від людського житла, були курники і загороди для свиней. Дід Артема був на головній вулиці, там, в одному з невеликих наметів. Він мешкав разом з Відчимом. Відчим його був значною людиною пов'язаною з адміністрацією. Відповідав за контакти з іншими станціями, так що більше нікого в них у намет не селили. Був він у них персональний, за найвищим розрядом. Досить часто відчим зникав на два-три тижні, і ніколи Артема з собою не брав, відкараскуючись тим, що занадто небезпечними справами доводиться займатися, і що не хоче він наражати Артема на зайву небезпеку. Повертався він зі своїх походів схудлим, зарослим, іноді пораненим, і завжди перший вечір сидів з Артемом і розповідав йому такі речі, в які важко було повірити, навіть звичному до неймовірних історій Мешканціві цього гротескного світу. Артема, звичайно, тягнуло подорожувати. Але в метро просто так тинятися було занадто небезпечно. Патрулі незалежних станцій були дуже підозрілі. Зі зброєю не пропускали. А без зброї піти в тунелі неминуча смерть. Так що з тих пір, як вони звідчимом прийшли зі Савелівської, в далеких походах Артему бувати не доводилося. Він ходив, ходив іноді в справах на Олексіївську. Не один, звичайно. Ходив з групами. Добиралися вони навіть до Риської. І ще була за ним одна подорож, про яку він навіть розповісти нікому не міг. Хоча... Так хотілося. Трапилося це дуже давно, коли на Ботанічному саду ще не було ніяких чорних, а була це просто закинута темна станція. І патрулі з ВДНГ стояли набагато північніше, а Артем був ще зовсім пацаном. Тоді вони з приятелями ризикнули. З ліхтарями і вкраденою в чиїхось батьків дубельтівкою вони пробралися під час перезмінки через крайній кордон і довго повзали по ботанічному саду. І моторошно було, і цікаво, і було зрозуміло, що і там колись жили люди. Повсюди у світлі ліхтариків виднілися рештки людського житла. Вугілля, напівспалені книги, змалені е, зламані іграшки, розірваний одяг, шмигали щури, а й інколи з північного тунелю лунали дивні буркітливі звуки. І хтось з Артимових друзів Артем уже не пам'ятав хто саме, але, напевно, Женька, найжвавіший і найцікавіший з поміж трьох. Запропонував, а якщо спробувати прибрати огорожу і пролізти наверх по ескалатору, просто подивитися, як там, що там. Артем одразу сказав тоді, що він проти. Занадто свіжі в його пам'яті були недавні розповіді відчима про людей, котрі побували на поверхні, про те, як вони після цього довго хворіють, і які жахіття іноді доводиться бачити там, на горі. Але його тут же почали переконувати, твердити, що це винятковий шанс. Коли ще вдасться ось так, без дорослих, потрапити на справжню занедбану станцію? А тут ще можна піднятися наверх і подивитися своїми очима, як це, коли нічого немає над головою. І, зневірившись перекона... переконати його по-хорошому, оголосили, що якщо він такий боягуз, то нехай сидить тут знизу і чекає, поки вони повернуться. Залишитися на самоті на покинутій станції і при цьому підмочити свою репутацію в очах двох найкращих друзів, здалося Артемові абсолютно нестерпним. І він, згнітівши серце, погодився. На Наподив механізм, що приводив в рух загрожу, яка відрізала платформу від ескалатора, працював. І саме Артему вдалося запустити його після Півгодини відчайдушніших спроб, і ржава, залізна стіна з дияволським скреготом подалася вбік, і перед їхніми очима постав короткий ряд східців, що вели вгору. Деякі з них обвалилися, і через зяючі провали в стіні ліхтарів віднілися велетенські гриби. Які навічно зупинилися роки тому, з'їдені іржею, порослі чимось бурем, що ледь помітно ворушилося. Нелегко їм було змусити себе піднятися. Кілька разів східці, на які вони наступали, зі скрипом подавалися і йшли вниз, і вони перелазили через провал, чіпляючись, за основи світильників. Шлях наверх був недовгий, але первісна рішучість випарувалася вже після першої сходинки, яка провалилася. І, щоби підбадьоритися, вони уявляли себе справжніми сталкерами. Сталкерами. Слово це, дивне і чуже для російської мови, цілком у ній прижилося. Називали так і людей, яких бідність штовхала на те, щоби пробиратися на покинуті військові полігони, розбирати невибухнуті снаряди і бомби і здавати латунні гільзи приймальникам кольорових металів. І диваків, котрі в мирний час повзали по каналізації. Та хіба мало кого ще? але було у всіх цих значень щось спільне завжди це була вкрай небезпечна професія завжди зіткнення з невідомим незрозумілим загадковим лиховмісним та нез'ясовним хто знає що відбувалося на покинутих полігонах де понівечена тисячами вибухів Переорана траншеями і порита катакомбами, радіоактивна земля давала жахітті прорости. Ніхто не знає. Ніхто не знає, що могло оселитися в каналізації мегаполіса після того, як будівельники закривали за собою люки, щоби назавжди піти з похмурих, тісних і смердючих коридорів. У метро сталкерами називали тих рідкісних сміливців, які наважувалися вибратися на поверхню. В захисних костюмах, протигазах із затемненими скельцями, Озброєні до зубів. Ці люди підіймалися нагору по необхідній для всіх предмети – боєприпаси, апаратуру, запчастини та паливо. Людей – які наважувалися на це, були сотні. Тих, хто при цьому вмів повернутися назад, живим та неушкодженим. Одиниці. І були такі люди на вагу золота. Цінувалися ще більше, ніж колишні працівники метрополітену. Найрізноманітніші небезпеки очікували там, на горі, на тих, котрі мали зухувалість піднятися. Від радіації до страшених спотворених нею створінь. На поверхні теж було життя, але це вже не було життя у звичному людському розумінні. Коли діти народжуються в світі, в якому нікуди і нема чого більше плести і летіти, а слова «літун» і «моряк» тьмяніють і поступово втрачають свій сенс, вони хочуть стати сталкерами. Іти одягненими у блискучі обладунки, продовжувати сотнями сповнених обожнювання і благоговіння поглядів наверх, до богів, битися з чудовиськами і, повертаючись сюди, під землю, нести людям паливо, Боєприпаси, світло та вогонь нести життя. Сталкером хотіли стати і Артем, і його друг Женька, і Віталік Скапка. І, змушуючи себе повзти вгору по страхітливо скрипучому ескалатору, зі східцями, що обвалювалися, вони уявляли себе в захисних костюмах. З дозиметрами, зі здоровенними ручними кулеметами на переваги, які належать справжньому сталкеру. Але не було в них ні дозиметрів, ні захисту. А натомість грізних армійських кулеметів була стародавня Дубельтівка, яка, може, й не стріляла зовсім. Доволі швидко підйом закінчився. Вони опинились майже на поверхні. На щастя, була ніч, інакше осліпнути б їм неминуче. Очі, звиклі за довгі роки життя під землею, темряви, і багряного світла багать і аварійних ламп не витримали б такого навантаження. Осліплі і безпорадні, вони вже... Навряд чи повернулися б додому. Вестибюль ботанічного саду був майже зруйнований. Половина даху впала. І крізь нього виднілося вже очищення від хмар радіоактивного пилу темно-синє літнє небо, засіяне мірядами зірок. Але що таке зоряне небо для дитини? яка не здатна уявити собі, що може не бути стелі над головою. Коли ти зводиш погляд, і він не впирається в бетонні перекриття і прогнилі переплетення проводів і труб, а губиться в темно-синій безодні, що розверзлася раптом над твоєю головою. Що це за відчуття? А зірки? Хіба може людина, яка ніколи не бачила зірок, уявити собі, що таке нескінченність? Коли, напевно, і саме поняття нескінченності з'явилося колись у людей, надихнутих нічним небозводом. Мільйони сяючих вогнів, срібні цвяхи, вбиті в купол синього оксамиту. Вони стояли Три, п'ять, десять хвилин не в змозі вимовити ні слова. Вони не зрушили б місця і, напевно, зварилися б живцем до ранку, якби зовсім близько не пролунало страшне виття, від якого душа холола. Отямившись, вони стрим голов кинулися назад, до ескалатора, і помчали вниз щодуху. Геть забувши про обережність і кілька разів, заледве не зірвавшись униз, на зуби трибів. Підтримуючи і витягуючи одне одного, вони подолали зворотній шлях за хвилину, скотившись шкереберть. По останніх десятьох сходинках, загубивши по дорозі до Бельтівку, вони тут же кинулися до пульта управління бар'єром. Але от диявол! І ржаву жалізяку заклинило, і вона не бажала повертатися на своє місце. Перелякані мало не насмерть тим, що їх переслідуватимуть монстри з поверхні, вони помчали до своїх, до північного кордону. Але розуміючи, що вони, напевно, зробили щось дуже погано, відкривши мутантам шлях униз, в метро, до людей. Вони встигли домовитися тримати язик за зубами, і ніколиму з дорослих не говорити, де вони були. На кордоні вони сказали, що ходили в бічний тунель, полювати на щурів. Але. Загубили рушницю, злякалися і повернулися. Артему, звичайно, перепало тоді на горіхи, отвічімо. М'яке місце довго ще садніло після офіцерського ременя. Але Артем тримався, як полонений партизан і не вибавка військової таємниці. І товариші його мовчали, і їм повірили. Але ось тепер, згадуючи цю історію, Артему все частіше і частіше замислювався. Чи не пов'язання ця подорож, а найголовніше відкритий ними бар'єр з тією нечистю, яка штурмувала їхні кордони останні кілька років? Вітаючись по дорозі із зустрічними, зупиняючись то тут, то там, щоби послухати новини, поручкатися з приятелем, цьомнути знайому дівчину, розповісти старшому поколінню, як справи у вітчима, Артем дістався нарешті до свого дому. Всередині нікого не було. І не в змозі боротися з утомою, Артем вирішив, що вітчима чекати не буде, а спробує виспатися. Восьмигодинне чергування могло звалити з кого завгодно. Він зняв чоботи та куртку і ліг обличчям в подушку. Сон не забарився.